lamastumun nisaka falam tajidu maak fetyemmemu sa'idaan toyiba fetyemmemu sa'idaan toyiba famsahu bوجuhikum wai dikun ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم, ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اي ني ملي وميني منا بسمامك واجلي الصلاح بسي وشين نيوسو Na mikono yenu mpaka vifundoni Na mpake vichwa vyenu Na osheni migu yenu mpaka vifundoni Na mkiwa na janaba basi ogeni Na mkiwa wagonjwa au mmo safarini Au mmoja wenu wametoka chooni Au mewagusa wanawake Na hamkupata maji Basi tayamamuni vumbili losafi Na mpake nyusozenu na mikono yenu Apendi mwenyezi mongu kutieni katika tabu Bali anataka kukutaka seni أكتميزة نعمة يكي جوينو إلي مباتي كشكرو واذكرو نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور Nakumbukeni neema ya mwenyezi mungu iliojiu yenu Na ahadi yake aliyofungamana nanyi mlipo Tumesikia na tumeti na mcheni mwenyezi mungu Hakika mwenyezi mungu ni mjuzi sana wa yalio mvifuani Ya ayuha allazina amanu kunu kawwamina lillahi shuhadaa bilkistu وَلَا يَجَرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Aya nyimliu amini. Uwe ni osimamizi madhubuti kwa ajili ya mwenyezi mungu mkitoa ushahidi kwa haki. Wala kuchukiana na watu kusikupelekeni kutofanya mwadilifu. Fanyeni mwadilifu. Hivyo ndio kuwa karibu mno na uchamgo. Na mcheni mwenyezi mungu, hakika mwenyezi mungu anazo habari za mnawe ya tenda. Waada Allahuladzina amanu wa amilu ssalihati lahum magfira wa ajurun azim Mwenyezi mungu wa miwahidi wa na wakatenda mema kwamba watapata magfira na malipo makubwa Waladzina kafaru wakadzabu bi ayatina ulaa ايكل اصحاب الجحيم اولي وليكفروا ووكاكنوشا اشاره زتو هاو نديو واتو وموتوني يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم Idhama kuumun an yabsutu ilaikum aidhiahum Fakaffa aidhiahum rankum Wattaku Allah Waala Allahi falietawakka lilmu'minun Enyi mliwa amini Kumbukeni naema za mwenyezi mungu zilizo juu yenu Waliputaka watu kukunyoshie mikono Nae ya mikono yao kukufikieni Na mcheni mwenyezi mongo Na waumini wamtegeme mwenyezi mongo tu Allahu akbar Allahu akbar Allahu Kitaka kusali nanyi hamnaudhu, Tawadhini kwa kukosha nyuso zenu, Na mikono yenu mpaka vifundoni, Na mpake maji kichwa kizima au baadhi yake, Na mkoshe mingu yenu mpaka vifundoni, Mnapotaka kusali nanyi mnajanaba kwa kuingiliana na wake zenu, Basi kogeni mwili mzima, Ikiwa mnamarathi ambayo hayakufaliini kutumia maji, Aumpo safarini na ipo tabu ya maji, au metoka chooni kukithihaja, au mengiliana, kwa lugha ya Kurani kugusana, na wanawake na msipate maji, basi inakupaseni kutayamam, yaani kujipaka vumbi lilo safi. Na hayo ni kwa kupangusa kwa hilo vumbi nyusozenu na mikono yenu. Na mwenyezi mungu hataki kukudhikini katika hayo anayukuambrisheni, bali anakupeni sharia za kukusafisheni ndani na nje ili atimize neema zake juu kwa uongofu na kubainisha na kusahilisha mpate kumshukuru kwa uongofu wake na kutimilia neema yake kwa kudumisha utuifu kwake tahara yaani usafi wa islamu una maana mbili moja ni kumwelekea Mwenyezi Mungu mtukufu moyoni kwa kujiweka tayari kwa hayo na kufunga azimio kusimama mbele yake na hali ni mwenye nafsi iliyotahir na moyo uliosafi kabisa kwa yeye tu pili ni unadhifu wa dhahiri kwa udhu na katika hayo ni kuviosha viungo vyote vinavyoweza kuchafuka na udhu ni jambo la kufanywa mara kwa mara na huweza kufika hata kutua mara 5 pia kuna kukoga unapoingiliana na mke na wakati wa damu ya mwezi na uzazi. Uvu na kukoga ni kuondoa takataka zenye vijidudu vya maradhi na pia huleta uchangamfu kwa kusisimua damu ya kwenye ngozi na kupoza mishipa, na kwa hivyo mtume Sallallahu Alaihi Wasallam aliusia, ukihamaki ittawadha. Kumbukeni enyi ennyi neema za mwenyezi Mungu walizokueshenni kwa kukuongoweni kwenye Uislam, Itahidini kutimiza ahadi yake aliyoitaka kwenu wakati mlipomuunga mkono mtume wake Muhammad kuwa mtamsikia na mtamti na mchieni Mwenyezi Mungu kwa kuzihifadhi ahadi hizi Yeye Subhanahu ni mjuzi sana wayote yote yaliyofichikana nyoyoni mwenu naye atakulipeni kwayo Enyi waumini jitahidini kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na shuhudieni kwa haki baina ya watu Chukizenu kubwa kwa watu fulani zikupeleke ni mkacha kwa fanya waadilifu. Balijilazimisheni waadilifu, kwa hiyo ndiyo njia ya kupeleke ya kumcha mwenyezi mungu na kuepukana na gathabu yake. Na mcheni mwenyezi mungu katika mambo yenu yote, kwani ni yeye subhanahu anayajua vilifyo yote mna yoyafanya na kwayo. Uislamu unalingania waadilifu moja kwa moja. Sawa kwa rafiki na adui, haifai chuki ika kudhulumu Na hayo unapuamiliana na watu na kuamiliana baina ya dola ya kislamu na dola nyinginezo. Na kumfanya waadilifu wa adui, kunaambiwa na kurani kuwa ni karibu zaidi na ucha na usafi wa kilini. La ukuwa wasia huu, ungelitumiwa katika sharia za baina ya madola, basi pasi ngelikuwa vita Kama kila dini ina kitambulisho chake na alama, basikitambulisho kitambulisho cha Uislamu ni dini ya Mungu mmoja na waadilifu. Mwenyezi Mungu kwa fadhila yake amewaahidi walioisania dini yake na wakatenda mema kuwa atawasamehe dhambi zao na watawalipa badala yake thawabu. Na wale wanaoinginga dini ya Mwenyezi Mungu na wakakanusha ishara zinazoonyesha umoja wa Mwenyezi Mungu mtukufu Na ukweli wa ujumbe wake hao ni watu wa kudumu katika jahanam. Ennyi waumini Kumbukieni nayema za mwenyezi Mungu juu yenu katika wakati washida, wa shida pale baadhi ya washirikina walipokusudia kukuweni nyinyi na mtume wenu, Mwenyezi Mungu akazuia balaada yao isikufikieni, na akakuku Shikamaneni na kumcha mwenyezi Mungu, na mumtegeme yeye peke yake katika mambo yu, kwani yeye anakutosheni. Inajomwelekea muumini ni kumtegemia mwenyezi mungu peke yake daima milele.